Бояном. Серед істориків XIX століття прихильним до Ярослава виявився хіба що Карамзін. Згідно з ним, Ярослав заслужив у літописах ім'я державця Мудрого. Він не здобув зброєю нових земель, але повернув втрачене Руссю у бідах межусобиць. Не завжди перемагав, але завжди виявляв мужність. І він у всьому слідував доброчинним намірам Володимира. Хотів загладити провину бунтівного сина і примиритися з цінню засмученого ним батька. Правління Ярослава, за оцінкою Карамзіна, було блискучим і щасливим. На жаль, не виправили цієї несправедливості і подальші покоління історіографів. Постать Ярослава, мужа праведного і тіхава, який ходив у заповідях божих, не викликала в жодного з істориків Київської Русі спеціального інтересу. Звичайно, Ярослав і його епоха не обідані увагою в загальнюючих історичних працях – Проте впадає у вічі брак спеціальних монографічних досліджень життя і діяльності цього непересічного державного діяча. І це тоді, коли значно менш примітним князям Русі присвячено окремі історичні нариси і навіть фундаментальні монографії. Дивно, але постать Ярослава не надто захоплювала навіть таких видатних істориків 20-го століття, як Тихомиров, Греков, Рибаков. Звичайно, вони не ігнорували в своїх дослідженнях державотворчі звершення Ярослава, але й не вважали його особистістю винятковою, що значно випереджала свій час і підносилася над усіма своїми сучасниками. Розповідаючи про боротьбу Ярослава з братами Святополком, Мстиславим і Судиславом, Греков не ідеалізував його благородство і навіть наголошував на підступності, зокрема стосовно Судислава. При цьому Греков визнавав, що об'єктивно боротьба Ярослава відповідала інтересам єдності держави, хоч досягнення ним самовладдя не обійшлося також без моральний втрат Близьким було ставлення до Ярослава із боку Рибакова. Його характеристика князя справляє враження спокійної констатації фактів. І хоча Ярослав, на думку історика, заслужив на урочистий запис про успіння царя нашого, зроблений у Софійському соборі, в житті він не був прикладом бездоганного лицарства. Багато чого в позитивному образі Ярослава слід віднести на рахунок у лесливих придворних літописців. Більше пощастило Ярославу в пізнішій традиції. Літописці, називаючи його кульгавим, недмінно відзначали, що був він «совершен умом і храбр на раті». Укладач – Нейконівського літопису порівнює його з Володимиром Святославичем. Бєбо Ярослав, як же і отець його, Хріста любів, і ніжче любів, і завжди ум свій наповняє божественними писаннями. Запіклування щодо поширення християнства та освіти на Русі – за будівельну державну діяльність Ярослав удостоївся від вдячних нащадків наймення мудрий. Заслуга в цьому належить насамперед Руській Православній Церкві. Але і тут мусимо констатувати неадекватність оцінки реальним чеснотам Ярослава. Він так і не був причислений до сунму вітчизняних святих, хоча безперечно стоїть на одному з перших місць у ряду найвідоміших захисників руської землі княгині Ольги, князів Володимира, Олександра Невського, Дмитрія Донського, канонізованих церквою. Як тут не сказати словами Іларіона,